Так визначає професор Щербаківський провідні риси, що в'яжуть етнографічну культуру українського народу з традиціями Трипілля. Це безперечно так, але слід відзначити і відміни. Хліборобство з безстягливого стало орним. Худоба змінила тип. Віл Трипільських часів бос примі геніус вимир. Житло з багатокамерного стало однопокоєвим. Родина з великої стала вузькою, Збереглась, затримана від часів Трипілля, народно-мистецька традиція розпису хат, але спосіб розпису змінив свій характер. Отже, повинна бути ясність, п'ятитисячолітній зв'язок з Трипіллям не був і не є зв'язком китайського типу, незмінністю стало перебування. Він здійснювався в змінах і через зміни, через катастрофи і кризи. Цей зв'язок підпорядковано законом зміни епох. Історія України перейшла через кілька епох. Тимто поняття епохи як структурної цілості є однією з вирішальних, напрямних засад в наших сучасних історіо-софічних концепціях і студіях. Етнічно-антропологічний тип трепільської людності Усе вище сказане і взяте в культурно-історичному аспекті дозволяє нам нарешті перейти до основного питання нашої теми, до питання про антропологічний тип Трипільської людності, про етнічну приналежність населення України за Трипільських часів. І відповідно до цього накреслити постановку проблеми про можливість спадкових етногенетичних зв'язків між населенням України за трипільських часів і сучасним її населенням. Інакше кажучи, ми шукатимемо відповіді на питання, чи були трипільці генетично нашими предками. Професор Щербаківський зробив спробу знайти і подати пряме розв'язання цієї проблеми. У своїй книзі він висунув твердження, що найдавніше населення України за неоліту, саме трипільська людність, антропологічно репрезентувала передньоазійський етнічний тип. Це, зазначав професор Щербаківський, могли бути тільки круглоголовці передньоазійського типу – яфетити, які принесли цілу цю європейську культуру з передній Азії. Передньоазійська круглоголова раса залишила найбільше останків своєї культури на території України – у сточищу Дунаю і на північ від Чорного моря. На Україні рештки її культури можна бачити від Карпат аж до Кавказу, а особливо багато на Буковині, в Галицькім поділлю і далі на схід аж до Дніпра. В темній невиразності минулого цим твердженням накреслювалося дещо певне, але вся справа полягала в тому, що твердження це висунне було як висновок гіпотетичний з історично-культурної картини неолітичної доби, як вона омолювалася передісторикові за сукупністю всіх наявних даних. До ним антропологічно-етнічної тези професор Щербаківський дійшов бічними шляхами, як історик культури, для якого український народ є хліборобський народ, що в своїх господарчих формах зберігає Продавню традицію флєвропської культури бика, вола, як вона склалася свого часу в культурних центрах Месопотанії. З цього боку, на сьогодні ми знаходимося дещо в кращому становищі щодо джерел. Щоправда, взагалі на значний антропологічний матеріал не доводиться сподіватися. Річ у тому, що, як про це згадує професор Щербаківський, кілопальний похорон нищив скелет, а через це не лишав нам матеріалу, на підставі якого можна було б антропологічно встановити соматичний вигляд раси, належної до цієї культури трипільської. Але тут в пригоді нам можуть стати трипільські статуетки. Довгий час трималася думка в дослідників про культовий абстрактно умовний, так би мовити, метафізичний характер цих статуеток. Однак розкопки Сушківці, Володимириці і так далі дали нам статуетки, реалістичний характер, яких не може бути заперечений.